Për të ndëruar shakus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah unë gjëllevala e falënderojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë. Levdata dhe bekime të Allah qovë shëmi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem, bisho këtë i familjen dhe mbi të gjithë ata që i ndinjën këtë rukë dhirin ditë në fund të kësejbote. Po të komi edhe sonte me lejën Allah të madnua në takimet tona të zakënshme dhe të radhës,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 ta gëzëj Zotin tim dhe ta dëshmëj një ndryshim pozitiv në këtë muaj, nga se si kjo është muaj i ndryshimit. Apo aje që nuk i falë namazë me regull, apo falë vetëm gjumon të thotë që nga kjo qastë, kam vendosur që me lene Allah të mënuar, të japë i fundë kësaj mënyre të namazët, dhe të rështohem në radhët e atyre që i falin 5 kotë e namazët. Mjaftë me me një gjumon në japë,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 dhe do të mati është dashur, që ato t'jen pjesë për bërës e jetë të sonë, nuk janë, unë u pjesë të gjithve, qëfar ke vendosur për këtë Ramazan. Mos më thuaj kam vendosur të agjeroj, kështë kjo ka marë fund, agjërimi dhe do tëtë të nuk kontestohet për një musliman dhe muslimane, në kuptimin e braktisis të ushqimit dhe pjeshtë, kjo ka marë fund, nuk kontestot, nuk ka hamendje nga anë e besimtarë dhe besimtarëve. Por tjetër, qëfar ke vendosër, tashmë, tashmë shënëje, këte kam vendosër, dhe me vendosëmërit të plot dhe sinceritet për hirtë Allah të varë e këvëtala, shënëje ndryshimin e radhës në muajnë ndryshimeve. Shënëje, cili është ndryshimi që ke vendosë të bëshë, ndryshim pozitivë,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 në nervozave të nërëshme, në garkese të nërëshme përshka këta gjerimit. E kuptoj se uria është një presjoni, e kuptoj se etja është një laj, është, është një laj burimi i, i nervozitetit, por të jemi mbi këtë ndikim, të jemi mbi këtë presjon, dhe të silemi në muen Ramazanit si asë njënë më por. Dhe që njerët të lakmojmë kur jemi agjerushëm, Në veç në ti, ata që janë, nështëa, nuk përthe po më të shtyrë në mosh, par që i takoj një mosh e më të pjeko, nuk janë tërështë të rinjë, kërje familjarët, qoftë të jetë burë, apo qoftë të jetë grua, apo nëna a gjërushëm, e ka kapluar nervozitetin nga uria, si kështë të pople e ka ka për Ramazani, jo vëllaj se ka ka për Ramazani si le shëndryshe, po të kalsho Ramazani.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 të një agjeruasi. Në gjitha aspekt, Muhamedi sallallahu asëm të nërruar shikuas, gjithë munisht e bujarë, gjithë munisht e i mirë, por në muajnë Ramazan e shumë fishtante këtë mirësi. Ramazan e kona ty në tilë që të bëndë mandryshë, si kur që përmenë në porosin e parë. Dhe e treta që dua të athëmë se ka shumë porosi, këni me ndëgjuhe në sha Allah, shumë porosi, edhe në gjamit e juaja Por edhe përmes ekraneve të juaja, përmes këtij kanali të juaj, që tashmë shpresoj që ti jemi familjuar të gjithë me këtë kanal, dhe ash bën një burim e, i saktë i informimit për ju afëtar. Të ndëgjoni shumë porosin që i përkas na Jerusalem. Por dua që disa për këtë të them, e i thash dy, dua të them edhe një vetëm para Jerusalem, që të kalet në kategori tjetër. Tjetë. E treta që dua të them është se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 Kur koha është shumë shumë e shtrëtit. Gjithmund ku është e shtrëtit ndër u është ku gjithmonë. Po ndër mua Ramazani shumë fishohet rëjtja dhe rëndësia e saj. Andaj mund të kalon koha e gjatë në xhum, mund të kalon koha e gjatë, thot dikush, po dal pak po shëtiti, po sill la çtë kalon koha. Nuk është Ramazani koha që duhet të kaluar, po Ramazani është koha që duhet shfrytzuar. Të dallon kjo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 dhe leviz, por letjet levizja ju të me përmendjët Allahut, letjet levizja ju të fitimi shpërblimeve, ju hum bjekuahe, ju një një zhvendusje vëmendjes nga ushqimi dhe pia, dhe se zin kuah i vëtarit, ju kështu, bë qanërresht natën, natë është shumë e vleshme, ma ndjetash shikus në ruar, ma stëravive, kur themi në shtëpij, hyn gati pjesë e trejtë e natës, hyn, Hynë pjesa dhe dhe natës, pjesa më e vleshme e nisë të katër orëshit, a në timi të kujdenës shumë. Njerës e të kthejë është api, shikojnë TV, hajtë shikojnë në një lgjerat, në gjënë Kur'an, kjo ka kuptim, për shikojnë gjëna që nuk, nuk përpothën me naty në Ramazanit, shikojnë mjaftë mësë Ramazani. Ose shkuar në përqajtore, ose vendur me të luat me letre, a kodin me qëfar,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 nga ndime dhe përkrahia të madhe të zëtë. Ndaj, a edini ku është burimi i frikës? A edini prej ku buran frika për a gjyrim? A edini prej ku? Buran të këdjali, të këshejtoni, të kërmi ku juaj. Aj e prodhen këtë frikë. Ajo nuk existën realisht. Ajo nuk existën realisht. Por është e prodhuar nga armi ku juaj një përbetuar. A ti e këvendin? A do t'i besosh armi ku tënë?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 Kimët forca kash. Andaj. Musht dohemi kash të dobët te kash të lig. Por vendosim dhe mos të ket sfidë e cila do të na mbrojë nga vendosmëria. Sa do ta dëgjojmë. Për hir të Allahut a dëgjo. Për hir të Zotit. Për hir të ashtut. Mos do të dëgjo për hir të fjalve. Prazi as për hir të huajt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 Se njëriu i menqur dhe njëriu i cili i adon të mire në vetës e ti, i rishikon vendimit e ti. Rishikon e edhe njerë këtë qëndrim që e këndërmarë. Rishikon e edhe njerë vendimin e mas agjerimit. Në bastë vlerëve të agjerimit. Në bastë thirje se zotit.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 dhe shikoj kush po t'ofron më tepër. Mos thuaj, jo jo mos thuaj, mos thuaj se nje tash ti si majrusi mësmangjëru te ke fundit. Kjo ashtu mos thuaj se nuk është një. Allahu xhelleu wala ta thosë se nuk është një. Nuk nuk barazojn, nuk krahasojn me Zotin. Andaj mos li atë që është sjitani mallkuar me të largu pe Zotit tan.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 Dëshmojë praktikes se e dashnë. Ti e dën Zotin, nuk ka njirin më bukur në këtë dën Zotit. Të gjithë ne e dojmë Allahun Azoxhel, t'ia ja dëshmojmë se e dojmë. Dëshmojë. Dëshmojë kësaj radhës se ai është më i dashur për ty se buka që e han. Dëshmojë kët kësaj radhës se ai është më i dashur për ty se uji që epin. Se çdo gjë, nëse ai është më i rëndësishmë për ty se çdo gjë në këtë botë. Dëshmojë praktikisht Nuk e din se sa dëna i kur t'i kështupën. Nuk mu shë paramendu. Në që dhe ti i këthirë, këti Ramazani. Dhe i thua është, zotit tënë, o Allah, më falë për ata që kaluan. Unë kam vendosur. Unë kam vendosur, o Allahim, që këtë Ramazan t'a gjëlaj. Më Allahi betom në lone madhë. Po sa t'a shpreheshë para ti, jo publikisht. S'kini ojtë jetë mi të regu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 Andaj kjo është, vëllaj, kjo, kjo nuk banë me ndodhë, kështu. Mosë mërë një dy fërë gjënane dikujtë. Unë s'po thamë që vetëm ata, ju ka shumë nga djesë për a, a gjëronë, elhamdunillah. Por po thamë, po ka raste, që ata po vinë kënëse pjatit, me një mentalitet, po mendojnë se kanë fitun e civilizime, ku edhi qëfarë, a e nuk a gjëronë, a gjërimi s'ka kurqë, ju duhetem. Civilizimi dhe përparimi, e ka një ku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 Maje di son nganë rishum se shtrige në përkohëtuçe kështu dhe tregon publikisht se unë pi. Allah nuk e bën dëm kërkujt. Mos mendojn ata që kështu veprojnë se u lakmojmë ne dhe na shkojnë do të na shkojnë për tyma për përftyrë na shkan se tash spomunë me hngrë jo vallai se kem galla për kët punë absolutisht. Të kimë një ndjenjë të turpë dhe respekti për një tjetër. Të kimë respekt.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 Mohamedi sallallazë më ka thënë, kullu ummeti muafa. Të gjithë njerëzit kanë mundësit madhe që të që falet. Madhe të që falet e Zotë i Gjelle Gjelalu. Illë al Mujahirun. Përveç, përveç atyre që publikisht i bëjnë më katët, pa torbë, s'ka gajle. Allahu ja ka mundësua që fshihurat me bu një gjuna, a i dele e që planë.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 Edhe, edhe ushqimit ljot, në zakonisht njerët mas ushqimit, ka një pak me pushu, se dhisi njën të plak, së të ngarkuar, për shtra në pak për pushaj. Andaj, të kemi një respekt, të kemi një laj, për them, një laj, një laj turpi, të kefundit, një laj respekti për ata që kanë vendosur, për kunder vapas, për kunder kohes, për kunder të gjithave, për hirë të allauta gjëruj. Allah e ka fëmi shumë që a gjërojnë, alhamdulillah, në moshën 9 veqare, 8 veqare, 10 veqare, 11 veqare. Se kanë obligim fare, a gjërojnë për i të allatë. A, a nuk ju të tërprojnë këta fëmi që ata a gjërojnë e para ty në Johani dhe Pëni? Pleqë të shtyër në moshë, për a gjëranë, besimin e Allahun nuk e lejanë me e prishë. A ne duhet të thëmë që të kemi një le respektë dhe ndërë dhe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 Ma tëjë për se veç asaj që nuk ka gjëruar. A dhe mos e dëmtojnë vitën tënde. Për Allah dëmtojnë të ajë që provokanë, që ju që e dëmtojnë a gjëruasin. Andaj të pëndojnë me të këllar i manuar. Ti këthejmë ati, të bajmë i raptë të devatëshëm, dhe të zbatojmë urnat e Allahu Gjallat Gjallahu, duke e kërkuar ndihmën e ti, po e kërkuam, do të navije, dhe do të quditesh,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 S'paku e thirem i në emar besimi dhe i thunë vejtët musliman. Respekt për para nga kanë reguar të vjetër e tonë se edhe në fëshinsi kanë pasë jo musliman të tjerë, se s'kanë qenë, skanë qenë musliman, po në muaj në Ramazan kanë pasë një respekt pasacem për fqinë e të, të tjurë musliman edhe nuk kanë ngërën publikisht. E pësa ta nuk e kanë a gjëruar se me fenë e tjurë s'ka qenë Ramazan e obligativ. Por kanë pasë respekt e lërë mëne që shpesojmë njësë rëzbashku të bëjmë baram me zvete, e si mund të bëjmë baram kur kemi pas talia, apo ku e diqëfar veprimet të tila gjatë muaj të agjërimit. Zotit Gjelle Gjerali hu, i ruajt, ju mundësov që të lidhni me Allahun sa më tepe në muaj Ramazan. Allahua mundësov që në familit e juajt të zëbret mëshirë a Zotit, ndihma dhe përkrahja ti, qëtsia dhe siguria, dëshuria me zvete, ndihma dhe solidariteti,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 dhe e lësë Allah në madnuar, që ata që i kemi pasu Ramazan e kaluar, e nuk i kemi si vjetë, Allahut i kemë shiruar, dhe së bashku me ta, dhe tjere që vdicën për atyre, së bashku me Muhammedin, sallallahu a.sallam, Allahut në bashku në gjenet e ti. Këtu pa i dho fund, kësa që deshet dhe më këtë pies, fillimisht dhe mbarimisht, një kërkoj halal, për kohën e vënuar, dhe për gjithashtot, Uh, filimin e vëndshëm të këti misioni, por nuk ka qenë përshka këse uh, është shtyer uh, që të amarim kohën. Jo, kemi dëshqit e filimin edhe më heret, por për dhe së arsujet teknike, dhe u detyruam që ta është me ta shtym dhe në këtë kohë, në logarit e pyjtjeve të juaja, por shpesaj që keni kaluar qaset mira me këto porosi dhe këshila, edhe përse nuk patit mundësi që në kohën e juaj të inkuadroni me pyjtje dhe p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 Arrikum salam tëllam. Se për këtë pyqës e parë, i e zëtuar, për nuk e këtë di zëtë me shpagu, kjo nuk ndikan në anullimin e shpagimit. Nga se është hak që duhet me e la, i zëtuar në amër të Allahot, dhe këto, kërë zëtuar një riu, në familjërë, shkele të zëtimi para la të manuar. Ndaj, fakt që nuk e këtë di zëtë me shpagim, nuk ta më nëstanë, duhet me shpagu, zotimin e e thyr. Ësë për këtë kthimet në mëkat, nuk e dinai betuar ajo, duhet të sikuar se kjo hamendje ka anan më tepër. Dhe çotën atu do të tha uh, faktë apo apo në mund të thyej faktë, por shënjat të thot të japin një lloj orientimi katëshkosh. Dhe ndërtonë bazë, në kupt se përshëhum të gjithë mund e ke pas parasysh se s'ke betuar për këtë vepër.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 vajdon pendoj dhe sa art bësh mëkat do thot pendo ut tek Allahu i mamnur. Andaj shikoj Hamendin se në çfarë ndimi po shkon shania thkapo turntuin dhe ndërtoi mbi bindingun, a them. Falja akşamit në xhami. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka pas tradit që posta të perdonte djelli kur hyn ku akşamit, fillimisht do të, të e, nuk e ka fal namazin më një herë, por e ka prish ajrimin. Dhe kjo nuk e kupton se ka ngrënë ushqim, por e ka prish me hurme. Ose me çumkëta se me ujë. Kto kanë qenë ato me të cilët i dërguari sallallahu aleyhi ve sellem ka bërë iftar. E pastaj kur e ka prishur xhirimen, nuk ka qenë më i qërushëm, tani ka shkuar me fal namazën e akshamit. Në këtë rast themi se vargën nga afërsia dhe largësia e xhamis. Dhe vargës nga ndikimi edhe i juristash, domethënë ajushëm dikush ka presion nga Uria.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 Orna. Sera marikë. Aleikumussalam. Um, ka më një disini se po njarë shumë në ronë. Unë jam në në të të të të të të të të të të qërë. Po e kamë, e gjallim një në, e qika t'jo. Ja. Po e qika tjetër e pa morë burë që mi. Po a shku, përshnu asë, që di një pa, qekë i hormana u dona, zikë ishte i rëtaj, nuk e di që kanë në dojë të ta kam një përsi kreti shumë të rote. E kështë të një laje, fa në kreti bajë. Po zdi që përdoa një. E... Shumë jo, shumë po përdoa. E i pa dhësë një të që ka përdoa. Problemë është të, të, të djali apo të vojza? Jo, jo. A i dhondre, është Një pa risëkëtë, një pa i hormoni, a që ka të dreqë, nuk e të që asë. Ata së me e të rikëtë e bërti. E kjo bëzë a përnanë mirë, krejtë, a ma që me bërë, e s'pëtën asë dhëta i ka të përmi. E ka burë në qitë një. Nuk përdi po qave vëllatë. E qa të dhe? Allah e ndihma. Po, do të mundohme dhe në përriqë. Pyqja po, dytë? Pyqja vëllatë, që vëllatë, nuk për po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 Po, njëve që, një që, që sekrete kam që t'i t'i t'i t'i t'i kam. Po, po, inshallah dhëndonjë me dhëmë përgjithi. A, jo, të shëndirë. Nuk është letë dhëtë të të të të provokot uh, loti ndokujt për njerëzve. Ka të bëj vërtet, me dhërtejt me ndërështë një problem të thell dhe shqetsim që uh, e shqetson këtë grua që nga telefonoj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 në inshallah ju premtoj se do t'u akthem inshallah të detajuar asoj sikur se keni dërguar. Por po fjal për dikën, e ka një diçka ka rrok, spodim, është shumë e përgjithshme. Andaj në mënyrë të detajuar shkoni, kush është ai, jo me emën, po është ky është ky, ka qenë kështu, kështu e ka godit. Ktu detojle pak më tepër që na ndihmojnë inshallah me ditë për çfarë realisht bëhet fjalë dhe të kemi mundësi që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 do të të ka nëhoj për një zjidhja. Andaj, andaj do të të të uh, nga dërgojnë një detalesht problemin, do të mëndojme që në mëndu të, të, të, të detajzuar tua përshkruajnë rrugdallin nga, nga problemi, për aso a kemi mundësi të ju ndihmojmë, zoti ju ndihmoft dhe u boft rrugdallin. A kemi telefonat e një në kodrojmë? Selam alaikum. Aleikum, selam rrëtura kam qosë asha me tis hidrogenin gjithë flokë andikon për mos depërtimin e ujit në flak. Po. Po, po vërtet, është shamba në mos me depërtuaj. Po, ti çon. Po e çartë, çon. Selam aleikum. Selam. Rregulli thot se nuk duhet, do të thotë ë nuk duhet vendosur mbi flok ndonjë preparat e caktuar i cili uh, kriën mas, do të shtres caktuar, do të nbi qimin e flokot. Dhe që kjo mas, pas taj, pengën lagën e flokot. Qëka do qoftaj? Së përket hidrogenit, të thamë, do të dretëm, nuk e di. Nuk e di, uh, konkretisht nuk e di, do të dhët, a pengën dhe përtimin e ujtë a nuk e dhe përtan. Këto nështë mund të dinë ma mirë, në do një dikur që nuk është hoqë, se dikur që është hoqë, se bë për një përmbani kimike që ka i cili ka refleksion të saktuar në bëjë qimin e flokot. Dhe unë nuk e di, unë e po përmajnë një regullë në qovë se kështu ndodhë, atër nuk bënd të përdorat gjatë korave kërkimin ojtë marim abdes. Edhepse, unë e sa e di se nuk pengon, por nuk kemi sigur në këtë përgjë ndaj kërkane përgjë ndikon të të të zotë i rujt. Kemi pyjtja të të t Këm një të vitje, Porna. është vladhën e këm në zvizër, alhamdullaj, a ka njësë më fale kvej, po. po është shkotë për një gjami, ku atë, a i hoxë, a kushënë ata, pjaftën që ketë hoxëllarë, që ka jënë, në Kosovë, jënë bidatëgjë, jënë zbënë minguve, që po. një janë dëtre hoxëllarë, jënë në Kosovë që bënë minguve. E, alhamdullaj, mirë, kështë në rukë dhëtë, të të të të apo drejt dashamivo më bëmë apo nëna e kush të Kosovë nëna e tartë apo jo zgojn ata zgjon me nguk me xhim me tshanu po poojnë shumë inshallah është oni selatullah bula nuk po disha çka këto xhollarçi thojnë këto xhollarçi të Kosovën kështu ka gjithçka që ka, ka, ka sponim allah e bofthaj po kësilla ime për tyllë nderuar s'u ke di a, aj apo na dëgjën na ndëgjën aj që ndoshta më ndonë për mua që do nëm i dalën ma si për shumë ha gjelarë në Kosovë thadë, që aty bëjë pjesë edhe në me siguri, pa po, po dreturën a unë e ty, përten, po që mundan u me bëjë sabër, ti me te. Ma se braktis, më stuj, ti pa po me shonë gjelarët, asë nësë duhet me të pa jo kështu. Aj pe i largut, shiko, aj ka e tu një jet, ja, i larkë ha gjelarëve. Aj si ka njohë të gjelarët, kur? Ta është më shtu lëzuar dhe që, sisht, e ka ranë në durë të di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 rrimë, bisedojmë, edhe këqyrëm se, a jem qështu, a si jem qështu, ku që më të i po? A ma spokon dëgja, nuk do të njerën me një sy me po, se nëse e mbjyll një sy, jetë pjese madhe pa, pa, pa, pa, pa, dhe nëse e mbjyll një vesh, shumë gjëre jetë pa në dëgjuar, Allah ti ka falë dy vesh, me në dëgju dy palë, Allah ti ka në dy sy, me ponë dy anë, jo veç me një anë, ndaj në dëgja, dhe Mos u fjellas meta, nuk është nuk ka, ka faj ai, po thën. Se se njerëzit e tillë din bajag i keq me të mobilizuo kundër dikujt, me të mlefos shumë. Allahu u dhëzofta njëherë që bëjmë kështu. Atë çka çpordor, subhanallahu. Njëri u di që ka fal namaz, nëse më me jamsu namaz, në abdest, në bimë se vlojë, ka problem ashtoj me rregullat e namazut të abdestit. Se vetë çka ka fillu si me fal sikurse e përmend. E më punëme të tjera. Hemilonë për ime të bazika mi amësu se kur shqenë ka, ku e duhet në që fari devjume, bidacije, kur shqenë ka, o për nëse, do të të këto gjera fatke cishë për po dëmtojnë, për po në bëjnë shërë, por nuk kemi një ndur atë diqka që me indalë këto zera, në mund të bëjmë shërime, në mund të javim udhzime të duhra që njerëzit të kenë mundësi të imunizohen kunder virusave të tilë që wasmuajnë zem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 Mata, ja Fran, tu shëndëruar, vë jam çe kurçi e qe huaj është i përmendur. Kallzoj këtë hoxhë, çka po thot ai hoxhë i për të. Kallzoj. Po thot se ti e bën këtë gjë. Mirë. A dëgjoj me me çfarë të drejtë më akuzon për diçka që s'mke ngukur vëllapo? Jo Ju e kum ngune, ku e ke ngukur? Ke dëgjuar shkputje apo tendencioze dhe me qëllime të caktuara? Cilin do fjallë, ku e shkëput, ku dënë ti, apo, mund është me vendurës që është dënë ti, e dhe fjallë në allahë të zë gjallë, qëfëse e shkëputim ku nuk duhet, apo, del me kuptim të kunder të asoj që ka qenë të veni ku ka qenë. Normal, normal. Dhe gjdo fjallë e përgjithshme, në qëfëse për shambullë, nuk thejet të këfjallë e detajzuara mund të keq përdurat, So lahu jalaluhu rabbus samana kuran qath inahu la qawlu rasulin kerim Kurani është thënie dhe fjalë e të dërguarit fytynik gjebrilit a nuk kupton kjo se Kurani është pe gjebrili op pe allahut jo se nuk kupton kjo ç'të nuk kupton e po ç'u ston nëse e marrësh këtë fjalë njerëz shto e kuptojn por kjo ka kuptimin e vet ah e pse ka këtë kuptimin pse po, i ka kuran doserime të tjera që na jap në kuptues se kjo fjalë ç'folllimi ka po njerëz fatkeqësi e marrin një shkputje caktuar apo dhe e morë dhe e ngren lart ççkaot ky hojë ky është kundër kësaj po ka dal ky hojë ka vetë fjala a vetë thënia ka a vetë e pas po ka thonë po shikojmë më sipër rrethant Allahu kujt ka thonë çfarë rrethon ka thënë kët fjalë si përgjigje të çfarë pyetje ka thënë kët fjalë shikojmë më sipari çfarë ka thënë për kët çështje në vendet e tjera dhe bashkojmë pastaj të ta nxjerrni konkluzionin të drejt për kët hojë Jo, kështu me kësë fyrëme, para gjukime, me shkëputje selektive, e psharake, ku dëntime shkëputë, ku dëntimja vendos piken, diçkavet e presen, A, kështu, kështu nuk shpotan njërimi për të tukës, as hojgje e ti shpotan. Na nuk mirë me këto punë, në hamë dhe, këna punë tjera, po dhe na me dasht hojgje zvet, apo me ja paracit dëvjimet në kuptim të asaj qe ceka, me shkëputje selektive dhe e psharake, del njëri u majke që fëtyrë tukës ato po si ndo robot që punqësto. Nuk shom që punqësto. Do të më sigurose këtë fjalë që na po thënë për ty. A e thuhet kështu? A e kitë që bindje kështu të këshiron? Ën çdo të po one kështu thën, unë kam këtë bindje e pastën e bazo se të shikojmë se kjo çaj po e bëson është i bindur, a bien desh me argumente kontra apo jo ja, apo nuk bien desh, e ka një procedurë. Mande se vullit është larg për asaj që të mirët me klasifikimin e diversitë na gjallorva ai duhet më mësu fen Allah çka i përket atij Allah më mësuj një abdesin e namazën të puntira e më në rugupi harameve e për të puntira e pastaj në orë të vakt një, një të vet më marr me kët punë let mirë po tash se ka vakt në asaj as shumë gam muslimanë çfat këtë mirë me këtë çështje nuk e kanë kët luks që të mirën me veprimet e xhallarve e kush kush koi e kush çfarë bëri e kush si usil në sa përvet kanë kaluar se sa so vitin e tham hala Kur'an zëminazuf Ai vëllajët, e vëllazët e tjerë që flasin për xhallallah, a kam mësuen ezu Kur'an çës duhet. Anishta Fatiha në namaz kurë zonë ka gabime. Çi hoja që, i që e ka e ka mësu që djalë se xhallallah ku kokën. A e ka a e ka ngundur e Fatihen kë njeriu me kryra peknën mirë Fatiha në namaz njerë. E tani më vazhdo me ditë të tjera. Kërt vallaj tërë si është lëzë, të pandershëm për proshën. Që me Allah s'ndërstan Fatiha e ka gabime për vllaut. Nësta, nësta, nësta në vend të të të, të ndonjë uh, zanora e bën zanorin teatër. Siqë të, si të plot njerëz, vëzmoll, elhamdullilah, sun elhamdullilah. Merë, fë gabim është që s'ka kuptimi. Nësta folën që sovjet, se nuk din elhamdullillahi rabbil alamin, më thon. Thun, sa e merë Allah këto një ata i shkrupun të tëra. Ata duan të, të them se që lënamën të Allahu që të mirë të ma maçi i përket, edhe praktika që nuk i përket. T'ket frikë Allahu se vallahi boll hesabin e është i vështirë. Dhe mjaft logaridhenin e rënd e koaj njëri që hasëm ditë gjykimit i doh haxhallart. Allah i vështir i ka punë atë. Hasëm i ka haxhallart, njërë që kanë përkushtuar kuën detme para fyen Allah te barekuta. Ato tam kujdes vallahi, kujdes shumë me këto gjëra, ngasë mund të kushtuar me pasoja shumë shumë shumë shumë trondë vështira po. Prandaj që duhet më këshillu, sigurisht me e kshilu, si me, e sqir, me e taku me një hoç. Ne anëntallohet kërko peri ti, vetë dëgjoj. Edhe pse, edhe pse pala tjetër insiston, jo mos rri, se sa ta të mashtruen të ndrërmëren. E pa, me ty po pse më ti po bëj këmbanë, ti spi ndrërmëren po? Ti po bën më ndrërmëren, e dikush më e kam ndrërmëren. Dhe çet i lihet? E Budhari kur ka shku, do thot në Mekë i kan thon korekt mos e ngata ai si te ngosht te dermanen mos skatia e ka une budollsem as misja une di çka mire çka keq te ski u timem kur duj mos çka mire ka ja, une po shkoj pe ngoj te kshyra po del çs po thun jo ja po thun e magjestar po une magjestar rinjon gishta e di çka thoin ata a pëthune, kështët, po thoni ç'është kështo po edhe këta injone ka skuaj ka nguh pejgamberin sa selam si ka nguaj i callat ju ka bëj çart se çka thoin këta ska të bëjmë ato çka po shpifim për te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 Allah në uzoftë, e nëkodrojnë të rnëtë në radës? Aleykum salam, artollam. Jë lutem në së bjegë, të falet tërkora falëtë i akëshamit, alësya, shumë herë, komentohet se, kë ameti dhe të ndodhë në mbramje. A kemi argument se nuk dhe të ndodhë kë ameti, dhe i të asuat, la ilahi illallah. Salam alaikum. Aleykum salam alaikum. Ne dishtarë e kemi shëruar për këto probleme, dhe kemi thënë se, Ato që s'kemi argument, ni nështrohemi dhe bindemi, se kështu Allah u ka dasht. Pse i ka drejka, qate, sabah i dy. Sabah ka të reqate e sabaj dy? Ate dhe në sabaj ka mundësi, këmë e ti me ndodë më falë ma shkort. Nuk, nuk janë këto arsuje. Muhamedi sërlëllëllëllëllëllëm, në mas të akshamis të ne gudë në akshamin, bile hojgja në aksham, pak me zgadë ma shumë, ka për gjëmetlivet dhe në hojgjë, si em në mas të sabajt as një atësi,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 obligimet e ti. Dhe inkuadruem të telefonatën e fundit përsonëtë. Urna. Hale? Urna. Këtë që e nështu. E kem një të shikët. Për ditë për latë, për ditë për ditë. Shka su e me kënu me lagu këtë i nëmë këtë të tjetë. Për ditë për latë, shakë në asatë. Shka në asatë. Shka në divë se shakënë e ku. Pa. Kaj. No. Qisht me lagun, me s'pasturë, me s'pasturë, me s'pasturë. Në sholla dhët mund të më të më përgjigjë? Përgjith shollë të unë nëmë gjithë dhe sentër. Po, e qartë, e qartë. E qartë. Falët? E qa moqështë të më të bëndë, se në më, më të bëndë, më shtë bë, të unë, shkështë në shollë, shkështë në sërë. Po, po. Në sholla dhët japë përgjigjë, në sholla bëndë, zhët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 kush ka e kaput atat zonë të marroft, Allah e vëroft, Zoti e shkatrroft. Stërgja mora çka ka buj, ka don nom i zi. Edhe i ka thon këshët lutna ktheu nuk imë ju për më mas fjal të keq. Çuto de nduku. A ne ka dënim të madh që thot. Dhe ashtecën kush e vet. Që është ne ka një muan ku tek pejgamberi se son për shtësim çka ka buj këshia. Ka on falet ajiran ne po bën shumë nëse zonë. Ka thon pejgamberi hije në nar. Ai është jahlan. Hëpse falë të agjeranë, është lëndurë atë, në gjëhna më është aja. Për daj duhet me i thonë që a, namazin tonë e hupë, e hupë, vlerë në namazit, e hupë, vlerë në agjerimit, e humë, duke i shqetsuar dhe duke i provokuar të tjere. Me i kshu në amën të allatë, me i full, me të mirë, me ndonë në sehatë, në shëta me a quthë dhikon të të të tërë, të